Sveti apostol Pavle, poslan od vječnog Boga, evo, gazi kroz vrijeme, hodi kroz dane, i evo ga i do ovog našeg vremena i u ovom našem danu došao, I točno se vidi kad govori, da ne govori od sebe, nego da sve što nam priča, sve čemu nas uči, došlo je od nekog uzvišenog, koji ga izabrao, prizvao, prosvetio i poslao u svijet. Ne samo da propovjeda, u onom vremenu i koliko bude živio, nego će ta riječ takvu snagu da dobije, da kad jednom izađe iz njega, da traje i životvori, evo i do dane današnjeg do kraja vremena. Čudna pojava da riječi ljudske Žive i posilije smrti onoga koji ih izgovorio. I ne samo da žive u nekim arhivama, eto čisto da se pamte, nego da životvore i da budu pravilo življenja. Da imaju vlast i moć. I zaista ne može da bude tako sem ako vladika svega vidljivog i nevidljivog, ako onaj koga ga kao riječ Božiju nije mu dao blagoslov, nije ga nadahnu duhom svetim da govori, i zbog toga su njegove riječi tako važne, apostolske riječi. Zato da naša crkva u ovom najvažnijem trenutku a to je služenje svete liturgije, ističe apostolsko učenje. Ako mi ne prepoznamo vrhovno učenje na ovom sveštenom času, liturgijskom, mada on prevazilezi času u onom običnom smislu riječi, više ga treba nazivati tajnom, sveštenom tajnom, sveštenom dejstvom, Ako malo zbiljnije pratimo radnje liturgijske, onda je svima nama očigledno da Gospod želi da apostolsko učenje i čujemo, i ne samo čujemo, nego i da ga usvojimo. A vidimo da i sveti apostol Pavle danas u ovoj poslanici upozorava da Nije svako propovjedanje jevanđelja ispravno. I to zanimljivo, ako ste pažljivo slušali, ponavlja dva puta, želeći da to podvuče i da to dobro zapamtimo. Pa kaže da nije svako propovjedanje jevanđelja blagosloveno. Da ako bude drugačije od onoga koje je crkva primila od duha svetoga i od sina Božijeg, da ono ne smije da bude primljeno. I ne samo što ne smije da bude primljeno, nego ga sveti apostol napada i obilježava anatemom, dakle prokvetstvom. I onoga ko tako uči, i one koji takve lažne, otrovne učitelje, primaju za učitelje. I oni, usvojivši duh laži, napojivši se tim otrovom i sami, potpadaju pod apostolsko prokvedstvo. A na tema da bude, da bi... Podvukao ozbiljnost tih riječi, on čak i sebe ne isključuje, govoreći da čak iako vam i mi budemo propovjedali drugačije, a na tema da bude, zašto to govori? Zato što je čovjek slabo obiće, prevrtljivo obiće, spremno na prevaru, na izdaju. Na prodeju, na svakakva lukavstva. Pa sveti apostol, ne vjerujući u sebe, dopuštajući da će možda doći do opasnosti, da sam odstupi, pa iz velike revnosti prema istini kaže, ako vam sutra i ja budem govorio drugačije nego što on danas pod dejstvom duha svetoga govorim, a na tema i na mene da bude, I samo ga sebe proklinje ukoliko odpadne od zavjeta blagodatnog, novog zavjeta i od blagoslova Božije. A je ne samo što sebe, nego apostolskom vlaši, a strašna je apostolska vlast, nema veće vlasi na zemlji od apostolske vlasti, to jest od vlasi koju crkva ima. Pokriva i angele nebeski. pa kaže, ako vam i angeli drugačije budu govorili, nego što nas je Duh Sveti naučio, ako drugačije budu propovijedali evanđelje, a na tema da bude, i na njih. Kakva strašna revnost, kakva čudesna briga da se evanđelje propovijeda onako kako Vospod hoće. A kolika je opasnost, braći i sestre, i koliko je prokvedstvo na ljudima koji ne samo što ne skušaju propovijet crkve, nego potpuno ignorišu dato evanđelje. Kao da gospod, to je zaista jedna mrtvačka scena, kao da gospod nikad došao u svijet nije. Odigrali su se svi čudesni događaj, evo danas i prorok Naum sa nama se raduje, iako on nije bio svjedok tih događaja ovaploćenja gospodnjih, iako nije čuo njegovu riječ, nego je najavljivao duhom svetim, Čuje je u adu kad je gospod sišao. U ad tamo su svi proroci čuli gospoda, ali onaj blagoslov koji mi imamo, oni nisu imali. Mada su se radovali ovoj našoj radosti, radovali su se našem spasenju, radovali su se našoj nadi, radovali su se što ćemo mi da služimo sve te liturgije, što ćemo da čitamo i izobilno ako budemo Htjeli da se napajamo riječima života vječnoga, da se napajamo svetim tajnama tijele i krvi i da se napajamo svetom blagodaću živeći vrvinski. Evo i njega i svih drugih proroka, evo među prorocima i svetoga i velikoga i strašnoga preteče i ovana krstitelja, koji je svojom strašnom pojavom najavljivao dolezak jagnjeta Božije i tihje svjetlosti. Evo i svetih angeva, koji se sa nebesa spuštaju i zajedno sa ljudima pjevaju radosnu pjesmu. Slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Evo vam se gospod I evo joj sveti angeli, radujte se i veselite se, evo vam spasitelj, evo vam vječnog života, evo vam sile, evo vam zdravlje, evo vam istine, evo vam svjetlosti i ljubavi vječne. A onda i samo u rođenju gospodnje, evo putujemo ka bitvojemu božićnim postom, pa nam se gospod zaista rodio od presvete, I uvijek Djeve Marije, začetu Duha Svetoga, donio nam božanstvo u ljudskoj prirodi i kroz ljudsku prirodu ga izliva, evo do dana današnje, kroz pravoslavnu crkvu, napajući, napajući nas svetotajinskim dojkama, napajući nas svojom božanstvenom riječju, propovjeđu. I čudesima kakvih do tada nije bilo, niko takva čuda nije činio, niko tako govorio nije. Pa onda poslao svete apostole duhom svetim nadahnute, pa i oni propovjedali po svoji vaseljeni. Pa onda svete mučenike, pa svete učitelje, pa svete ispovjednike, pa svete podvižnike. Pa sve te ljude, matere, sestre, braću, djecu, do dana današnje, a mi, braće i sestre, danas u 21. vijeku ignorišemo crkvu, ignorišemo jevanđelje, ignorišemo vječni život. Pa zaista, ta situacija je dovoljna da sve to nazovemo katastrofom. Nikakav drugi problem nama nije potreban. Taj jedan je dovoljan. I taj jedan izaziva i nadahnjuje sve druge nevolje, sve druge muke. Riječi vječnog života izgovorene, vječni život u crkvi, a mi gluvi. Pored ušiju, slijepi pored očiju, nije mi pored Usta da pjevamo i svaljimo Boga. A sveti apostol Pavle, slušali mi ili ne slušali, govori gdje? U crkvi, pa u crkvi je njegovo mjesto. Da govori narodu Božijem, kaže da i evanđelje koje se propovjeda, ali nekako treba, Dovoljno je da bude prokvedstvo na njemu, na tom propovjedniku i na onima koji ga slušaju. A mi treba da prepoznamo u ovoj pouci da je prokvedstvo i na onima koji ignorišu evanđelje, koji uopšte ne žele da ga slušaju. A pogledajte malo sebe koliko mi zapravo živimo po evanđelju. Koliko se krećemo Po toj nebeskoj svjetlosti, vrlo malo ili nimalo, dakle živimo u mraku, živimo u obmani, u laži, svoje dragocijeno vrijeme koje nam je gospod dao, da bismo njime stekli vječnost, svoje dragocijene sposobnosti, slobodu volje, razum, um, srce, I mnoge druge darove, koje nam je crkva dala, i prirodne i one blagodatne, koje smo primili u svetom kreštenju. Mi sve to zloupotrebljavamo, gubeći vrijeme, zajedno sa njim gubeći i vječnost. A sve zato što nećemo da se poklonimo, nećemo da slušamo, Nećemo da zablagodarimo na tako velikim i uzvišenim darovima. I do čega onda dolazi, braće i sestre? Evo, čuli smo u ovom svetom evanđelju. Nećemo da vjerujemo, onda djavu ulazi u čovjeka. Pogajte u scenu, grdnu scenu. Mlad čovjek pjenu baca na usta, viče, udara sebe u glavu, udara druge. Otca svoga maltretira, i ovaj mladić, i onaj bio su mučni, i mnogi drugi bovesnici, džavo imani, onda džavo uđe u čovjeka, nećeš da slušaš Boga, onda ćeš demonu da se pokoriš. Šta kažeš, slobodan si, pa nećeš, hoćeš, slobodan si samo onda kad Boga slušaš, koji ti je slobodu dao. Jer sloboda je veliki dar, ali i veliko bremen. Veliko bremen. Eno satana, prvo angel, od te velike slobode nije se snašao u njoli. Velika sloboda, veliki dar, ali i veliki rizik. Jedini način da je nosimo kako treba i da koristimo taj čudesni dar slobodne volje jeste poslušnost. Pome, Gospodu Isusu Hristu, Ocu Nebeskome i Duhu Svetom, to je Crkvi pravoslavnoj. I onda se potencijali slobodne volje umnožavaju i projavljuju kroz vrvinski blagodatni живот, koji nas vodi do duhovnih visina, do visina oboženja. Poslušam Bogu i postaješ Bog. ne Neposlušam Bogu, postaješ demon. Jer jedna od osnovnih crta demona jeste neposlušnost. Pa sve ostalo, sve ona objasnila, sve one boveštine koje izvaze iz oblasti prije spodnje i podnebesja, i ulaze neposlušne ljude. Sve to dolazi od gordosti i neposlušnosti. A gdje je gordost, tamo ni vjere nema. Gdje je neposlušnost, tamo nema vjere. A gdje nema vjere, tu nema sile. I gospod ovo mocu mučeniku koji dolazi, Kaže, molim te, pomozimi. mi. Pogledaj ga, kazuje na sina. Kida ga, lomi ga. I tek pošto ga dobro izlomi, pošto izbalavi, pjenu izbacujući na usta, to obično biva ta, ta smrdljiva tečnost izlazi iz prirode ljudske pod smrdljivim pritiscima demona, Tek onda ga napušta da bi ga posle opet ovamio. A gospod kaže onako pedagoški, o rode nevjerni i pokvareni, dok veću s vama biti, dok veću vas trpjeti. Teško je gospodu, braćo i sese, da trpi nevjeri. Mnogo teško. Teško mu je i naše nevjeri da trpi. Koliko puta mi bolesnici kako ćemo što ćemo hoćemo vi moći a šta ako ne bude a šta ako se ovo desi ako se ono desi i onda u međuvremenu se i porazboljevamo u međuvremenu izludimo u međuvremenu dođe neki važni propovjednik pa nam uvali neko važnog evangjelje evo Sad ima toliko tih pastira, sekti i raznih drugih, nazovi religijskih učenja i sistema. Sve to, braći i sestre, prokveto. Na sva ta učenja pada teška anatema, teška ruka apostolska. A tamođe apostoli, braći i sestre, prokunu, tamo ništa ne može da nikne. Ništa, sem muka i bijesnilo. Tamo samo pjena na uste izlazi. I zato nas i apostol i ovo evanđelje pozivaju na povratak crkvi i na njenim izvornim apostolskim predanjima. Da se vratimo, da ih izučimo kao što su ih naši sveti oci izučavali, da naš odnos prema evanđelju bude kao što je bio odnos prema svetoga Save prema njemu i svih naših svetih predaka, da budemo zaista apostolska crkva, a ne neki i hudaci, prelašćeni hrišćani. Da vjerujemo da je Gospodu sve moguće, da nema ništa nemoguće, Demonu čovjeku, neka ga do daljnjeg, nećemo se mi plaćati kako ćemo ga izbaciti, neka ga tamo ima, zašto je on tu, ali neće dok je on oće, nego dok je gospod bude dopuštao. Treba da vjerujemo u svim situacijama da je sve to po dopuštenju Božije i da ona kao takva nije zla, nego naša gordost je zlo. I naša nevjera je zlo, i naše neposlušanje je zlo, i naši grijesi su zlo, i naše strasti su zlo. A djavu ako uđe, on nekad može i da pomogne po čudesnom promisku Božije. Može svojim pritiskom, a demonski pritisak je mnogo teže. jer naše strasti, one su opasnije. Zašto? Zato što se mi saživimo sa njima. Lako je stomaku ugađati. Lako je padati u pohotu. To nam je sve nekako tu, kao da mi živimo u tome, to je opasno strasti. A kad te djavo pojaše, kad te on pritisne, onda se čovjek usmuči toga i traži izlaz. posjeća svoju nemoć, traži izlaz, a nema drugoga do crkve Božije i do Hrista Gospodnjeg, Isusa spasitelja našeg. I tako vrlo često demoni služe Bogu, privodeći mu ljude kao i u ovom Svetom Evanđelju. Vidimo da su demoni i đavo imani mladi poslužili propovedi Gospodnjoj kao neka dobra robta koji je Gospod naš Dobrim volejom, pustio i evo, pogađa naše umne mreže. Minjajući rezultat u našu korist. Neka bi dao gospod da i mi slušamo pravo evanđelje, originalno apostolskom, tumačeno u duhu svetih otaca, da bismo mogli da povjerujemo, jer vjera biva od propovjedi, a propovjed od riječi Božje. A vjera prava može biti samo od prave propovjedi, od apostolske propovjedi. A apostolska propovjed dolazi od propovjedi gospodnje, od slova očevog, logo sa očevog a Duhom Svetim raznošena do krajeva seljena. Evo i do ovih naših krajeva i do ovog našeg grada Duhom Svetim došla propovjed gospodnja i propovjed apostolska. I to je najveći dar koji imamo. Crkva pravoslavna, propovjed pravoslavne crkve i svete tajne naše majke crkve pravoslavne. Najveći dar, a u tom daru imamo sve, imamo blagodat Božiju, imamo vječni život. Tom daru, poklonimo se na tom daru, zablago darimo i na ovoj sveštenoj službi i u ovom svetom blagodarenju. Amin Bože, daj. Amin.